Basme în limba română Spărgătorul de nuci A fost odată ca niciodată, într-o dimineață de Crăciun cu zăpadă, s-a auzit o bătaie la ușa mare și albastră Clara, du-te să vezi cine e la ușă! În timp ce Clara a alergat emoționată pe scări, ea spera să vadă pe cineva special Și special, într-adevăr, a fost... Unchiul Jack! Ho, ho, ho! Crăciun fericit, micuțo! Ah, ah, ah! Nu mai sunt mică, unchiule? Oh, și ce contează! Vei fi totdeauna mica mea prințesă! Dar cred că ai dreptate! Ești mare acum! Ah, ar trebui să-ți iau înapoi jucăria de Crăciun! Oh, uite ce am spus! Sunt mică! La fel de mică ca balerina pe care ai făcut-o pentru mine Crăciunul trecut! <laughs> Unchiul Jack era fabricant de jucării În fiecare an el făcea jucării minunate și realistice pentru Clara și fratele ei, Fritz Clara își iubea toate jucăriile și le păstra în siguranță în dulapul ei Avea soldați de tinichea, un pirat, o balerină, călăreți, tancuri, camioane monstru și multe altele Pe de altă parte, Fritz nu avea niciodată grijă de jucăriile sale Păpușile lui întotdeauna erau întinse pe podea ce jucărie mi-ai făcut anul acesta, unchiule? Oh, în acest an am ceva foarte special pentru tine, friți Dar va trebui să așteptați până seară pentru a deschide jucăriile Oh, unchiule, te rog, noaptea e atât de departe Te rog să le deschidem acum <laughs> Voi, copii, știți că nu pot să vă spun nu În regulă oricum, cred că această noapte de Crăciun va fi magică! Oh, unchiule, nu suntem atât de mici! Știm că nu există magie! Oh, nu fi atât de sigură, copila mea! În cele din urmă este Crăciunul! Ah, oh, vorbăria ta m-a adormit! Putem deschide cadourile acum? Ha, ha, ha, Sigur! Acesta este al tău! Și acesta este al tău! Pe măsură ce friți și-a deschis cutia, a văzut un șoarece războinic înăuntru. A arăta mortal cu dinții săi strălucitori. Acesta pare atât de real! Clara, vino, uite-te! Arată ca și cum tocmai s-ar fi întors de la un război. Dar Clara nu a ascultat. Continua să privească jucăria ei. Era spărgătorul de nuci. Avea un nas lung ca de papagal, pe un cap care era mai mare decât corpul său. Dar ceva legat de această jucărie era diferit Și Clara nu a putut să-și ia ochii de la el ha, ha, ha e atât de urât Nimeni nu e urât, Friț, el doar arată diferit <coughs> Adică urât Diferit nu e urât, Friț Și spărgătorul meu de nuci nu e, nu e urât O, oh, nu vă mai certați copii Și are dreptate, Friț, diferit nu este urât Tocmai de aceea am adus această jucărie pentru tine, Clara Știam că vei vedea frumusețea în spărgătorul de nuci În ciuda nasului său lung și a capului său mare Este un tânăr curajos Nu a arătat mereu așa, să știi? Ce vrei să zici? Există o poveste? Trebuie să ne spui! Desigur! Haideți să stăm jos! Acum, ascultați cu atenție a fost odată ca niciodată o regină, căreia îi plăcea castelul să fie foarte, foarte curat. Purta un evantai și o oglindă pentru a vedea, dacă chipul ei era întotdeauna la fel de frumos cum ar putea fi. Dar odată ceva s-a întâmplat într-o zi nefericită. Servitoarea ei s-a împiedicat peste un covor care era întins. Peretele din spatele mesei era acoperit cu cremă. Regina a fost atât de furioasă, încât a strigat tare... Ah, cum îndrăznești să strici frumusețea castelului meu? garzi? Alungați-o! Acest lucru a înfuriat-o pe servitoare Nu te gândești decât la tine! Nu-ți pasă de cei care lucrează pentru tine Nu înțelegi că frumusețea nu este totul Vei regreta mereu această zi, dar acum vei vedea tu Te blestem, regina. Mai lung să fie nasul tău și mai mare să ți fie capul, și numai atunci când vei sparge cea mai tare nucă, vei putea să te întorci la vechea ta înfățișare! Regina a stat acolo și a plâns. Oh, oh, oh, oh nu! Fața mea! Ce mă fac acum? Nu știu cum să sparg nuci. Cum pot sparge cea mai tare nucă? Chiar atunci a venit spărgătorul de nuci. Oh! Dar eu pot? O voi face eu pentru tine, regina mea Așa că spărgătorul de nuci a spart cea mai tare nucă Imediat, blestemul a fost ridicat Dar... ce s-a întâmplat cu fața mea? Nasul spărgătorului de nuci a crescut mai mult și mai mult Și capul lui a crescut și mai mare Dar reginei nu-i păsa oh, Tu ești urât! Nu ești potrivit pentru castelul meu frumos! Du-te! Și spărgătorul de nuci a fost trimis departe. Dar asta nu e corect! Regina a fost atât de ră! Sunt de acord! Deci acum vedeți de ce spărgătorul tău de nuci arată așa? Nu al ei! Vreau eu spărgătorul de nuci acum! Dar l-ai urât! Și unchiul mi l-a dat mie! Tu nu ai grijă nici de păpușile tale! Dar lui Fritz nu-i păsa El dorea jucăria atât de mult încât a început să se bată pentru ea. Amândoi au tras atât de mult jucăria încât brațul spargătorului de nuci s-a desprins. Fritz a lăsat jucăria. Îmi, îmi pare rău, Clara. Nu! No! Spargătorul meu de nuci! Oh! oh, dragi copii! Acesta este Crăciunul, perioada magiei. Nu vă faceți griji, va fi bine. Îl voi împacheta. Dar trebuie să-l păstrați sub pomul de Crăciun toată noaptea, bine? Doar atunci magia va funcționa. Uite, ia asta! Eu voi pleca acum. Țineți spărgătorul de nuci în siguranță, Clara! Este timpul pentru niște magie în casa asta. În noaptea aceea, Clara nu a putut să doarmă deloc. Ea se gândea mereu la spărgătorul ei de nuci. În cele din urmă, s-a dus la jucăria ei și a îmbrățișat-o. L-a ținut în poală și a adormit. Cândva mai târziu, a auzit un zgomot. Când a deschis ochii, a văzut că șoarecele războinic a prins viață. Își scoase sabia și s-a apropiat de Clara. Și brusc, o mulțime de șoareci au venit în urma lui. Cu toții urmau să o atace. Clara s-a ridicat să-i sperie pe șoareci. Dar apoi... Și-a dat seama că și ea era la fel de mică ca oarecii. Ea a început să tremure de frică. Chiar atunci, spărgătorul de nuci a prins viață. Vai, nu! Clara! El a alergat în camera ei și a stat în fața dulapului. Ascultați! Clara are probleme! Trebuie să o ajutăm cu toții! Veniți, urmați-mă! Toată lumea a alergat să o salveze pe Clara. De-îndată ce au ajuns, a izbucnit un război între șoareci și jucării. Clara a fugit și s-a ascuns în spatele pomului de Crăciun. Jucăriile s-au luptat cu curaj, dar erau prea puține jucării în comparație cu șoarecii. Spărgătorul de nuci însuși a fost grav rănit. Încet, șoarecii l-au înconjurat. Toți șoarecii l-au văzut pe lider la pământ și au fugit. Și jucăriile au câștigat războiul. A, oh, a, oh, de nuci, te rog, deschideți ochii. Nu! În timp ce plângea, pomul de Crăciun a început să strălucească puternic. Ha, ha, ce? Spărgătorul de nuci a fost transformat într-un prinț tânăr. Tu cine ești? Nu mă recunoști? Eu sunt spargătorul de nuci. Ai rupt blestemul, Clara. Ai văzut frumusețea dincolo de nasul meu lung și de capul meu mare. Înainte să poată spune Clara ceva, pianul a început să cânte o melodie frumoasă. Și ce s-a întâmplat în continuare a fost cu adevărat magic. Oh, cum s-a învârtit în jurul spargătorului ei de nuci. Clara, ai dormit aici toată noaptea? Ha, ce? Ce? e? șoarecele războinic și spărgătorul meu de nuci! E în mâinile tale, Clara! Ești bine, copila mea! Bună dimineața tuturor! Oh, Clara, ai dormit aici sub pom toată noaptea? Unchiule, spărgătorul de nuci e un prinț tânăr, a prins viața seară. La fel și șoarecele războinic! Și s-au luptat! Și toate bomboanele dansau! Bomboanele au dansat și șoarecii s-au luptat ah, Mă simt atât de vinovat I-am rupt jucăria și acum sora mea a înnebunit Clara, de ce nu-ți ții spărgătorul de nuci în siguranță în dulapul tău și vino jos pentru micul dejun? Da, unchiule Clara nu s-a supărat că nimeni nu a crezut-o Pentru că știa că pe măsură ce creștea, ea avea încredere în spărgătorul ei de nuci Fiea că pe măsură ce va crește, într-o bună zi îl va găsi și vor fi fericiți împreună. Sus în camera ei, Clara și-a ținut spargătorul de nuci în siguranță în dulap și s-a dus jos să fie cu familia sa. La urma urmei era Crăciunul, perioada magiei.